Alhamdulillah Salatu wasalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi O men wala Allah në falënderojmë Dhe hëtën për të ndimë dhe falë E kërkojmë Me salavdatët dhe bekimet e Allah Qofrimi Muhammeden sallallahu alai sallam Me familjen shokët Dhe të gjithë atat që i ndjekin këtë rukë Dhirëndin e hun të kësaj botë Të ndërullë të rejme duke marrë Nisa prej që njëri u i prietën kalon në përto e që Kuran i ka fol përto dhe që në kodrë të kësaj në kemi nevoj që të përfitojmë nga këto realitete që balavachor me to që dim se si të marim sime dhe si të kalim se si është mas mire Një nga këto realitete pa më hushme që njëri u balavachor me to është edhe dëshira për ta njoft vetën e ti Shumë njerës kanë qef me di që ka thonë tjertë për ta si me ndonë kjo për mu, e që ka përtaj për mu, e kështë më radhë. Andaj është dyqe në të tërshme të kënjeriu që ajë ta nje vetën e ti. Mirë po, këtu pas taj fillojnë disa devijime, po thëmë kështu kushtimisht, nga kjo realitet. Shumë nga njerëzit të ndërullazër, më tëjpër kanë dëshirë ta njojnë vetën e tynë e përmes të tjerëve, se ta njojnë vetën e tynë e përmes vetës e tynë. Nës Njëri ju duhet të insiston të një vetën e ti të një kush është të një vlerët e ti të një anë të ndrejtshme por të një edhe anë të erta por përmes ti përmes vetës e ti e ju përmes fjallët e të tjerve nga se nuk mund tjet matës i sakët fjallë e dikujt për t'i kor kur do qoftaj edhe në qoftaj është me jafër t'i jet edhe në qoftaj është ndërështa shoku me ingat kur do qoftaj nuk ka Fiolte ti, përshkrimi ty, i ty i ti për ty të jetë ai kriteri kryesor apo njësi më mosë më e sakt. Po, një është njëjë dhe flasi për ty, mirë po, Kurani na thotë që ne duhet ta njohim fillimisht veten tonë përmes vetëve tona. Me një vlerë vjen dikush është ai përmes vetes së tij. E Allahu ti. xhalleu ala të ndërrullazor ia ja ka dhënë një paisje njëtë me hemat dhe me një veten e tij. Për shembull, na njëmëm cilëtinë e diç kafet me një pajisje të caktuar. E njëmëm për shembull sasinë e diç kafet me matje të caktuar. Gjithçka ka një pajisje dhe ka një njësi mase. E ha thua vallë, njësi e mase apo pajisja që me atë e njëmëm veten don cilla është? Një nga ato është fjalë Allahu xhellahu vela. Dëgjoni Allahu çka thot në Kur'an. Allahu thot: "Wa la uqsimu bin-nafsi l-lawama." Allahu jazzalla wala thot betohem në ndërgjegjën qortuesat njeriu. Shikao, Allahu betohet në ndërgjegjjen qortuesat njeriu, e cila vazhdimisht e qorton njeriu, nuk e lën rehat. Nafsul lawama. Kjo është ajo që mbas të sa njeriu mund ta nje vetën e tij. Dhe sa më e gjallë është ndërgjegjja, dhe sa më aktive është ndërgjegjja e brendshme e njeriu, aq më të çardhë dhe më të kristalizuar e ka kush është ai? Pra ndaj, ka njerë që nuk e brejnë dërgjëja për asëgjë. Krejtë që ka ati duhet është me ngopë një dëshirë të ti. Dhe nuk bo të raha deset e ngopë një dëshirë. Kështu ka njerës. Ka njerës të zëllet realisht nuk e kanë të ndëllidhur brendin me dëshirët e realizuara, por me ndërgjëja aktive. Epse bono, epse thash, epse nuk e bono, e brejnë dërgjëja. Edhe këto kategori njëanshme të ndërmërzot nuk janë të njëjtë. Dhe kë bri ndërgjegjja dhe e brein e ebranshmja do ndiejn këç ardje, ndoshta për gjëra të humbura të kësaj bote. E pse skuva fjalë që ata u kënaqën, e pse si investuam për çata fituën, ka dikush që këto e brein ndërgjegjja. E ka të vërtetë që ndërgjegjet yuret kanë këtë dimension. Ku arrin i brein ndërgjegjja do ndiejn këç kur të ju hubë ndë një mundësi e përfitimit të shpërblimit të e kalogjë e levale. Andaj, që këne këtë prezentim të njerëzve në bastë të kësoj teme që përvrasim për te. Duhet të adim të ndërlëzërët, se sa so më lartë ngritemi në pastrim, sa so më lartë ngritemi në besim, më aktive është në dërgjegje qërtuse e brendshme. Dhe kvaliteti kësoj në dërgjegje shfaqet në basta asaj përçka aje leviz dhe ndihemi keq në qovë se përshem ndihemi keq pëse nuk dullem e falë gjami, në qovë se nuk ndihemi mirë dhe, dhe ndihemi keq pëse nuk e lezuam Koranën si duat e pëse nuk e bënëm këtë punë të mirë e pëse dikush na e kalen këtë punë të mirë në qovë se kështu leviz në dërgjegja kjo është treguas pozitiv se në dërgjegja ka gjallëri dhe në bastë të kësaj të një vetën tënde se a je ka shkon mirë apo nuk je duke shkuar mirë Kësu Koran në mësën Rëndhe Allah Gjellewala thotë në Koran në kërse që ka të vetot pasha në dërgjegje në qërtuese shpitin që qërtojnë besimtar nuk e lenë, nuk e lenë rahat në bastë të kësaj qka një përfitujmë të ashtin dhili disa përfitimi nga këdhe të japim fundë sëjteme E para të, nga sa e pam se sa so është më rëndësishme ndërgjegjja, saq so më rëndësishme të jetë aktive dhe ka duhet me orientu aktivitete këto ndërgjegjje, këtë pam sa so të rëndësishme. Atëra në bazë të kësaj të ndërgjegjje, e ndërgjegjje alarmon ku pas ku e jep shenja, në çoftë se i përgjigjemi ndërgjegjjes dhe ndërmarrim hapa caktuar në raport me atë që ajo alarmon, ne e aktivizojmë dhe mbajnë të gjallë. Por në qovë se alarmën nga brandërgjegja Dhe ne përshka këtë interesëve caktuar E luftojmë apo e fikim këndërgjegje A e shkondukus bëjnë Për shambu Në njëri cili Se ka bu një punë të keqet caktuar Kur se ka bu Dhe tashë nga të smohët Qovë nga shëqëria Qovë nga rëthanat Qovë nga epshin Nga të smohën e buat punë të keqet Sa është a i zër i brandëshmi Fuqeshmi njëri të mëseba Nuk ka rregull kjo, nuk duhet më bu. Por ja që ai ndoshta në këtë rast, e i psitësti më i fuqishëm, së ndërgjegjja dhe e bën. Edhe pse ai ja ka bërë kët punë të keqe, prap fillon ndërgjema me me brej. Fillon keqardhja ndoshta me përsku trupin e tij. Kjo është herën e parë. Herën e dytë shkon tu zbi. Herën e tretë, të katërtën, të pestën kur e bën punën keqe, kur far brengesnin kur van drejues kimse se ai ka mbyt ndërgjëgjën me veprimet e, po e ti si si të kundërta me që e bën. Prandaj ndërgjëgjja dvihen shumë, po e çu kem ndërgjëjit e brëndshme. Ai ai ai ai zëri çortuës i brëndshëm dvihen shumë mos efekt për kraha e zërin çortuës që bura nga brenda. Për këtë arsye kanë ndietor të ardhshëm se mëkati që e bën njeriu është i madh, është punë e keqe. Mir po e keqe, se më e keqja së mëkati është fikja zërit të keqardhjes. Kjo është më e keqja. Se njëri bën një mëkat, tek hulet penduot edhe ndoshta, sikur që kanë sik dietatorët, mund të jetë mëkati i bardh, mund të jetë mëkati i bardh dhe kjo nuk është stimulim për mëkatim më larg asaj, por ndodhet nganjëherë që mëkati të jetë një shkandët përmirësimit. Ka ndodhur ndonjëherë për shkak të një bën mëkat, çfarë është kanë i keq? sa që ka tentu me e kompenzuat keqe o bo dhe maj mirë se si që ka qenë në do dhë kjo pra ndaj më katër është po i keq mirë për maj i keq se vetë më katër është ka me e fik atë zërin e kritikës e branshme pse bone aji nërmal kënë kërë regull besi mjët nuk tëtë kështu pra ndaj pike e parë e kësojtime këti realititë është për krahe kështu për e quaj për krahe zërin qërtuas nga branda mos e fik atë Allahut të ka dhëllë me të mbrojt ajo është ushtari e që të mbrojnë nga rëshqitet nëse fikë për kraha andaj një hebë njërë e një të këpë i gamberi sallallahu sallam dhe ende pa fillu me e pyt qëfar tha Muhammed asën tha ke ardhë me mpyt për dy gjera a njërë be fasu tha pojë dhërguar i lak tha gjitë të tes eluni anil birri vëll ithen Tha ke ard me një pyetje, çka është puna e mirë e çka është mëkat? Çka është puna e mirë dhe çka është mëkat? Shikoj çka i, i gambiri, tha pejgamberi sahasem. Tha po i dërguar rrot për këtë kam ar me pyetje. Kurr tek mëkati. Shkojmë tek aty që po intereson. Tha mëkati është normalisht ka mëkate që në të qarta. Pamvarësisht a sinjalizon ndërgjegja apo nuk sinjalizon. Po ka këram Po spodibr është mirë në komir, nuk po ditash ka ka ka kërë disa situata ku nuk din kamja më. Çfarë ta pejgamber son? A don me dit, a është punë keqe apo punë keqe? A don me dit, a është mëkat apo nuk kosh mëkat? Çfarë ta pejgamber son? Sa el ismu mëkat është ajo që grit nga branda mahake fi sadrika. Ajo që të brin gabranda wtarehta an yatl'a alayh an-nas. Në nuk je dëshir me pa njërsë ta top. Çdo punë që s'ki qef njerëz me pon të punta, di që s'është e mirë. Nëse ti ki qef shumë me të punë të buhmira, po, kanë ndër na punë të mira, edhe mos munda më pa kërkosh, ja e vonojm pak, ja shtym ja pak, kështë spokim qef, ama mirësh ku më na pa dikush. Do më von është punë e mirë. Ama s'është mëkat i caktuar, edhe pse mundosh me e bind vetes, nuk ka gjuna, ka mosfatim tek 10 orat, nuk është alo kia qart, mirë po për mi dhun funksionoi dilemë shikojë ndërgjëgjën apo të grith pemrana apo të bren edhe a ke dashin me të pa njerëz natë apo ju s'kam dashur s'është mirë po largo pesaftë pra shikojë i dërguari selam këtë ndërgjëgjësh në branshme këtë grithjen çuaj këtë, këtë brengën në branshme që çorrë e ka quajtur një ndihmëtor një udhëzues që të ndihmon kur nuk dinas hoxha me don përgjigje nuk ka kanë edhe ka, ka pyetje që as djetarës di me thonë, o mirë, o kesh, ti e dinë o no, të ashtin vitën të në dinë, këtheju vitës të ndërë. Pra ndaj, këtë përkras ruje, mos e mbytë, mos e ngulfat me, në ka të caktu arosë me ndër një, për shambullë prej, dhe prime o që, e ngulfatin këtë zërë. Tjetër që është një me marë për kësaj nëndërgjegje të ndërdozë është që njëriju do thot, të thotë, So më e mratë është më e mirë Që fa në kuptonë so më e mratë? Për shamull Ka njerë Që i alarmën Në ndërgjegja veç kur prek Te ku finim rom Ma soj mo veç më ronë gjuna Ska mu, apo Kjo është, kjo është një ndërgjegje Mirë po është shumë e, Shumë evonuar Filat që ta është në danë nga dalë Me e mbrehë Do të tëtë ndërgjegjen të ndërgjegje edhe me ato gjëra që nuk kanë arritë tek fundi, nuk kanë arritë tek harami ose nuk kanë arritë tek obligueshmëria, po para kësaj let alarmon drejtgjaja jotafer. Edukojë kështu, për shembull. Ne qofshë dikujt peve. Ka thën pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam dëgjoni këtë hadith. Ka thën Muhamedi alaihi dhe sallam: Kush i fal 12 rekate vullnetore ditën, gjatë ditës, ia ndërton Allah një shtëpi në xhenet. Këto janë sunet e namazeve. Yon dy sunet në sabah, katër për drekën, dy pas drekës, ekstra me radhë sunetet e namazeve. 12 kanë kusht i fal gjatë ditës, ja ndërton Allah në një shtëpi gjerë. Këtu në fundetona. Në qoftë se nduhet me të x sunetja këshamit. A a lërmun dërgjej gjatë ushajit inshallah këto sunet të forzë nuk u fal? Apo a kam rënë dërgjej mua këtu veç të forzi apo ekë ekë e ke e ke bua ty domthon ni follloj kur di se qe edhe pak ma herë do lappa kur di se pak ma herë letiru ndërgjegja sunetet e pastaj vërtet bëj gjë shumë të forza kur di se ndërgjegjen tek punë me kroh të pa pëlqyra nuk ka haram po let alarmante ato që kur vjen tek harami bërtet shumë prandaj kosa ndikush thot mos apo kët punë është haram po nuk është besimtar veç mund të kupi haromet e Allah. Ka dëpunje para haromet janë, apo janë punte? Po pëlqyra me kër nuk është mirë kjo punë, nuk është e mirë. Nuk Mu mund të ngjerr dikush të pyet hoxhja bon kjo, po nuk është mirë. E di që nuk është mirë pa haram. Mirë po, të nuk ka haram. A nuk mund të bëh haram diçka që Allah ose ka buram, nuk ka haram. Mirë, po a ti eki pro punë veç të harami që më unala? E ki për lamtë nëse bjem punë din haram, e ki në më unala, po. Prandaj Po pikën, mrehe ndërgjegjen dhe kurdis e që të alarmën para haramit. Në qovë se ki ta kem shtat, në ura shtatë, në shtatë dush në konë në punë. Nësa e kurdis sahatën? Në shtatë? Jo, u lavdonë. E kurdis bëgjë i maherët që me pas kohë, mu pregadit e më shku, në ku, me shkuë, që realisht një kohë me kohë në pasatja. Që kështu edhe ndërgjegjen. Kurdis e maherët një gjithë sahati para haramit, qi me ani sa jam me me a dalem umbe bërtit që realisht çaj zhurmë më madhe me, me kombi brenda, kështu për ju ilustrativisht, që realisht mos më ton me, me shkuka, harami ose mos me t'lënë me e braktis ato që është obligativa këta. Nëse Allahu xhallahu ta thash, këtë dërgjisnë kau për kras, ruaje, kujdeso për ta. Shikojë për shembull të parët e ardhshëm besimtorë të mirë, ndër innsë shkolla kanë e kanë e kanë gjetë këtë çështje atë. Uh, njërit pej Të parë për shamun Kusë e mështë ka shumë shambu Omerit radiallahu ta al-anhu Omerit radiallahu ta al-anhu I ka ik namazë I këndisë jo për kohës Po prej gjematit Do tëtë e ka pas një ar Jashtë me dinës Një ar ku ka punu Edhe u dojnë në punu në arënë ti Omeri radiallahu ta al-anhu Tu punu, tu punu Kura ka po Saat s'kam pas, po këm përshyri saat e të na A po, kër e ka po kuhën E ka po që e fal i këndia në gjemin Subhanallah U um m'iku namazin me pejgamberin s.a.s. U um m'iku namazin me gjemat Për shka? Për që të u kapëdo Tash aj I ka ik namazin me gjemat E fal namazin normal e shkëpun Kuptim s'ka bu haram S'ka do namazin pikus mi pëndërgjit që ati u konë shumë mendishme, për te kjo ka që mpune modhe, për me e fikë alarmin, se unë dizë alarmin madhë mëna tina, duhet me, ke po, kur dizë alarmin, mi e bua të shifrat se të snaletaj, e për me nalë alarmin, o meri, rrëtja, ordo, e shka me bu, ka unë qikjo tukë, qikjo hisë tukës, që më pengën nga në mozi me gjemot, fise bililla, nuk dhutit ato, pjadu fukareve, së është më jam jamëm, Mos e avum mundsin edhe një herë me mhabit pe namoz me xhamotave. Ai s'e ka pasur barçi. Është mos me padonse si çkohu kurrë sa. S'ka lidhje to ka me to. Po çish me shkim këta vëlla. Kjo snalet as kë pun këta më. Kjo kjo snalet këto kjo hurmën. Çikoj kë kan ky punën? Andaj pak manal. Ju jo po shahamu tikni punë mir. Hajde inshallah. Po ç'a më bota shë njerzim. E kjo nuk është, nuk është fjalor i ndërgjës së ndezur për këtë ashtu si po them. Mbrehëmir dhe mundohu që mos ndalet së alarmuari ndërgjegjja e tij derisa so nuk ia ja gjon zë vënësimin. M'ka i kjo punë mirë, ani mirë, mirë, çetash, kena më bë këtë punë tetë mirë. E çtash u shokati ato? Do të mundohu që ndërgjegjja jote mos të pron kompromisë pitje. Mos i bë politikë ndërgjegjes afton. Apo a bëjmë negociata tonë ti në vësia. Kështu mos e më sa kështu se tani nuk ndihmon mua për të mirë. Ndihmon tani për të keq Allahu na ruaj ato. Në kjo është shumë e rëndësishme që ka bëme dhe e fundit që do të përmand që ka bëme këtë realitet se thash kjo realitet i unit nuk ka njirin but që nuk e ka këndërgjegje, nuk e ka kët nefsul lawame që ti e çerton. Por dikush e kurdisme alard not, e dikush e ka shtin gjum. Edhe sahatin e vetë uron gjum. As se ka kurdis sahatin më quë e as vetë se ka buret më gjumtan tir. Por besimtari e ka ndërgjegjëzu. Diman kjo shumë edhe me ditë a ki mirë, edhe me ditë a ki keqë, e gjithë ato që i tsej kaftën. Andaj, mos e fikë zërën e ndërgjegjës, mbrehe mirë, mos i bë lajka ndërgjegjës, se kjo shumë rëndësi, e treta, dhe e fund e katra që duhet të, të ndërgjegjës. Mundohu që, si kur që e kam sejë këtë ndërgjegjës të kaluar, mundohu që, shërqëria jote tjenë të gjithë me këto pajisje. Apo, Nga se në qovë se ti e ki të ndezur Alarmën në dërgjegjes E ata që të rënë me ta Se kanë këtë alarmë heq Apo ata të shkymin e dhe ty alarmën Ma përpara se që ua dhejës të atyre Apo ma përpara të shkymin ty alarmën Se që ua dhejës të atyre Andaj mundohu që Kër ka njëra nuk e ninë keshë e mi Spelin në dërgjegjën tone A i thotë aspenina Vesh në e qiti Se ati tjetër i alarman Andaj Allah thot, o thotë Vë Ndihma unë i në punë, mira në punë të mora, me zveti Unë e se ku në bëhë këtë punë, që që shte ki bëhë këtë punë? Që të dash në bëhë? Sikur se, pejgamberi sallallahu sallam Në një rast, Usame benzejtje, radiallahu ta'ala anhu Në një betej, dhe tëtë e ka bëhë një gabim të madhe e ka bëhë Një gabim shumë të madhe e ka bëhë E përso sahabij një ori, pejgamberi, po shumë gabim të madhe e ka bëhë Qëfar Në të dhe të duke pas një parleshin më një për i, atun që ka dësh me vratë për i gamberin s.a.s. e ka rëzun të të të të të. Usamu ko mej fort, e ka rëzun të të të të. Kër ka rëzun të të të të, e ka thënë, la ilahe illallah. E i, i rëzumi, ka një ala të të ashe i ke thënë pitutë e ka pitute, edhe ka vratë. Pas ta e ka brenë dërgjejtër e qy shbet, kjo tha la i letash me vratë, së dësh me bëgjit punë, si së mos më paqen aktive së si shkon tek pejgamberi sov. Po ka shkuj taj kur e ka dëgju kët pejgamberi sov. Ka thon e katelte u bade qali la ilahe illallah, çysh? E ke vró e tha la ilahe illallah. Po se ja Resulullah pituja tha, tha e ke vró e ai tha la ilahe illallah, çy ç e ke vró peta dishara thot dhe më tha pejgamberi sov, "E çakaktan kalbik, a ti e ke çin zemrën?" Pse mos e pëmranë për shkak e ka thonë E the pas po obligim mua mjoftu me tjashtëm. Njeri u pendu ka ikë dur, çaj. Çfarë të Usamia? Shikoi sa ishte i fuqishëm zëri i ndërgjigjes së brancma, por ende më i fuqishëm ishte zëri kritikues si pe i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çaj xusnia, ti po them. Saqë so Usamia tha, aqmë çortoj, shik aqmë çortoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, saqë bësh ke më nën so era më mirë të shabomosim ansad. Subhanallahu. Ai mos qenë për mheerat. Po më mirë mos të çhako mos më në 50, realisht mos shakoni përfin këtë kritik. Sa duam bu musliman, ajo ka lënë Allahu ma fal dhe çë me i shpëtuu ksoj kritike. Mbash kafit, nga se pejgamberi sasem e edukon të shoqirin, çë të gjithë këto paisje alarmuese të, të ndërgjejës dhe çortimet e kritikes i kanë ndëzura, jo shoqiri indiferente, jo shoqiri ftoft apo në familje ndo dhe keqa nuk alëmohet zëri ndërgjeqës, zëri qërtimet dhe kritikës dhe i unën përpimë ndarimin nga keqe, ka nuk është e mirë ose në fëqinsi, ose në shëqëri e kështë mëralë, andaj nje duhet që ta kemi këtë pajisët aktivizuar ta mëmbrojmë njërë të të atërën, të të atërën, që, atje, ku nuk duhet, në të ftaft, se nuk kërgjë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ky është ndërgjegje dhe ashtu që është alarrmues ky zë tendrorazor aq ma tepër i kenë punë mirë me veten e një veten tonë pastaj ai i gjon a ku je a ke ka shkollë mirë apo nuk ke ka shkollë mirë prandaj një nga treguesit e njëseve vetvetes është xhallëria e ndërgjegjes tonë ndë. në bazë se mund me një veten ku je lejtë njerëzit njerëz lavdrojnë shumë ose qortojnë shumë s'është së kë punë jota njihe veten tënde me ato që duhet më njëoft. Një nga ato që duhesh më njëo vetëm përmes tyre, thash, nuk janë njerëzit, por është ndërgjegja e jote, gazetona boshtoksoj, ka shtetur dhe mbi këtë bosht Allahu i nesër ka më marrë në llogaritë një. Ande Allahu xhallahu ala na i pasuron ndërgjegjet tona. I bof të zëshme për boll shkieleve, fjalëve pa hijshme, veprave pa hijshme. Dhe gjithashtu të gjejmë për kraje nga këto ndërgjegje kras besimit tonë për të bërë punë mira dhe për tëmë fjartë mira dhe nga bëftë Allah për njëri tjetërin, alarmuas dhe zhurmuas, kur dikur nuk shko nuk në drejtërin, ka dalë, nuk është mirë kjo punë, ta ndalë njëri tjetërin nga se kemë obligim, ta mbrojmë dhe ruam njëri tjetërin nga e keqa dhe nga rëshisë dhe lajthitja. Zotë i ruat e u ashpërbleft mundin e juaj dhe u apaguftë me të mirët e ti, Shpesoj që të takojnë përsi në takim dhe arshën dhira të rezolë të ruad wa sallam ala Muhammed wa ala Ali wa sahbë wa sallam ala muslima të fira